Är ni med? Ja. Hej, välkomna. Det här är vår lilla podcast som vi tänkte... Vi har gått och funderat på ett tag. Och vi gör ett litet försök, se om det blir kul. Skandal eller skandal och skandal Men den här snubben i Malmö Som blev var ute på krogen Festade mm. Träffade en tjej Om jag har förstått det här rätt nu Så träffar han en tjej På etage i Malmö Och Ja, lite med henne tappar bort henne där Och ja, sedan går, När han går från den här klubben på väg hem Stöter på den här tjejen Frågar om hon ska med hem Hon hänger med och ja, sedan på något sätt så drågar hon honom. Han somnar dagen efter när han vaknar. Ja, så är allting borta i hela lägenheten. Hon är också borta. När, när hon, han frågade, eller när, i Sydsvenskan så stod det väl att han frågade om hon ville hänga med hem och titta på film. Eller vad var det? det var ja, ja hon, jag har Sydsvenskan där. han, han frågar typ om hon bara ska med hem. Det är typ där det... Men det var någonting Nej, i mean, yeah. och uh, När de var hemma sen så var det typ Ja så skulle vi sätta på en film <laughs> Ja precis Och sen så har han ju känt sig jätte Hon har ju frågat om vad Ska du ha en grogg eller någonting ja, ja. Hon har stått och blandat till det där. Men när han antagligen inte har sett det Han var ju säkert skitfull som det var ja. Och liksom sen Ja har ju han som då satt bort det antagligen Och det, alltså det, Jag tycker det är, det är jättetragiskt för den här killen Men det är ändå lite kul det är... <laughs> Och det bästa är den här bilden på Sizsvänskan när de har åkt hem till honom. Han bor i Västra Hamnen-delen. hem till honom och ja, han sitter i alla fall i sin lägenhet så här håller händerna typ vid midjan så här och ja, läppen hänger och sen så är, ser man bakgrunden resten av lägenheten. Är liksom, det är tomt överallt. Man ser att där borde det alltså en TV och där borde det liksom ha varit lite filmer och sådär jag tycker det är, det är ganska kul, cool någonstans. Det är ett ambitiös ligga. Du måste hålla på. Ja, jag tänker jag tänker så också. TV-apparater är ju väg. Eller har snutt hans bil också, eller? Ja. Han ja. har snutt allting. Allt av värre. Så här. Och det är en sak som är bra också att. Eh, vad heter det? Ja, han skriver så här: att Han har ju redan pitit lås och sådär, men det är jobbigt att fixa en nytt kort... Allt. Han har blivit av med alla sina kort Jag kände det här det är väl ditt minsta problem <laughs> ja, Och likadant Vad var det med Jo, det var han Också han understryker i den här artikeln Eller han säger att, att Hon så bra ut, tjejen Det var tydligen viktigt han vet ju att Det är lite jobbigt att ställa upp här ju Det är lite pinsamt någonstans Kan jag tycka ja, det... det är väldigt pinsamt alltså. Ja det är ju smart samtidigt att göra men det, men... Jo, gör... men det är ju ja, pinsamt, som sagt, och... Det är smart att ställa upp av honom, eller vad menar du? Men det skulle, han har ju säkert fått rådet från polisen eller något sånt. Ja. De, de, ja, det var med i efterlist var det, det? Ja, då de får för ett skit... Det var efter det som de fick upp ett spår, eller? Ja, det stod på Aftonbladet också. Och, jo, det såg jag på Aftonbladet. Men då? har varit med i efterlist också, alltså? Ja, jag tror det. Eller... Fyft. Jag tror inte det hade så stort om de inte hade grejer på det redan, vilket de hade ju. Jo, här jag hittar jag faktiskt en artikel, Efterlyst ska hjälpa polisen. Mm. Ja, och då har nu haft någonting liksom på att känna att det är läge att gå ut med det, för vi har, vi har eller jag vet fan vad man har jobbat. Nej, fatta det här, när Efterlyst har tagit ett Leif GV, fast han är väl lite mer längre i för sig, men... Det är exakt sån här fall som Dave Givey det, det är det han lever för. Han hade gjort någon ny utredning på palm nu han hade typ ja ja, ja. eller vad var. Va? Har, har du sett det eller läst? Det? Nej, jag har inte hört alls. Jag har läst att du fick lite kritik i alla fall för han hade, typ, han hade inte tillgång till allt material som har gjorts i Palme, eh, av palm Men han hade liksom ändå eh, jag en massa slutsatser och kommit fram till att det här borde vara några andra månader. Jaha, okej. Okay. Men mm. det är inte jättetrovärdigt. Nej, nej, det är klart. Men var det inte... Han fick ju sparken en gång i tiden. Vad fan var det? Vad hade det med att göra? Var det inte det med... Geve? Geve. Ja, fast nej, just det. Ja, det var ju med den här eh, prostitutionsskandalen. Väl-mamman. Ja. Mm. Det var väl då han fick kicken. Så han var en av... Nej, han var inte en av dem, utan de typ försökte väl blima han lite. Ah, okay. Nej, jag ska inte säga för mycket, för jag kommer fan... Det är någon sån här Peter-dokumentär-grej. Ah, okay. Ja, som jag har för mig i alla fall. Jag om noterat om är att de alltid bara på, för att påpeka jävla svårt det är utredning. Så, så är de, de nämner alltid olika metrar på hur många hyllor med information de har. <skratt> Ja det, det är alltid, jag tycker de inleder text, det är alltid också text, att det är... Och Sen är det bara 50 någon. det ju helt på vem som uttalar det. Det på helt hur stora hyllorna är också. Ja exakt, på vem som det. Det är liksom Ikea som sponsrar det där för dem. Men de börjar ju alltid med den också att... Med palme att det är typ en av världens största utredningar. Ja, alltså, väl, det stämmer att det är det. Kennedy, Kennedy är det största. Ja. Bordet på Kennedy. Men sen så är detta typ världens näst största utredning. O.J. Simpson-utredningen. Ja, men den löste de väl ändå? Ja, ja okej. Okay. Ja, fast de är ju tveksamma till resultatet i alla fall. Men ja, fan han blir ju ja. Men Fast jag tror den är större. Alltså, i, sen ja. frågan är hur mäter du det? Ja, nej. Det är den här Billy Booking, <går> men, <går> Antal Aston Billy Beau Hur Är det är det hur är det nu blir palmemodet preskriberat nu? Nej, det är det. Fast det webben snackar om att de ska göra lite undantag om de, de tror de har hittat något nytt. Ja, men de jobbar ju det Palmegruppen jobbar väl fortfarande. Jo, men jag tror de har, har inte de har fått lite dispens. Vad fan är det för... dispens. Så hålla på längre än vad de egentligen borde. Eller vad... ja, jag är för mig att läsa något sånt. Ja, jo, men för att det är ju 25 år i år. Det är uh, väl Harry bara, va? Eller när det är det? Nej, det är... Uh, någon vecka sen, Det är någon är det? vecka sen? Jag uh, för mig att, är Var det inte sista? Var det inte den 28 februari? Nej, uh, det var det, kan vara. Det går ju kolla upp, faktiskt. Det är måndag. Som spädde alltså. Mordet. Ja, så alltså, jag är inte säker. Nej jag kan inte det uh, Han 28, jo det är 28 februari 1986 Det blir ja. 25 år sedan Och det är väl 25 år preskriptionstid. Vad jag kommer ihåg det är, Oavsett för de utredde ju Något mord i Eslöv Som skedde på 60-talet Ja men jag tror det är olika kriterier Beroende ja, på om du uppstår. Hittar du, nytt tror jag den skjuts fram Men jag kan ha helt fel Ja, och om man hittar, skulle hitta någonting i efterhand eh, om... Ja, men så. då kan du inte vara då är det ju inte preskriberat För är det preskriberat så kan du ju väl erkänna Ja. Utan att bli dömd typ ju ja. Det är som eh, den där truster-grejen <laughs> Det blir ju preskriberat snart Ja han, Då kan han bara glida in liksom Sir, nej, vad heter Lord Moin Nej, alltså, ja Eller du menar eh, äh, Posner, eller, ja. Posner eller vad han heter Just det. Um, han kan göra det jävligt också Ja det kan han göra Fy fan vad snyggt egentligen Han vaskar en ja, Det var ju vad heter han Thomas G. Sande. Vilket är helt sjukt egentligen att han kan Utan att man kan stoppa honom, Han Visa tydligt att han leker med de pengarna När han kommer tillbaka uh, ja. Ja. Frågan är om han har några pengar Nej det... Men fan vi gled ifrån ämnet lite här det jag skulle säga om den här... De ju, den här drog, drogsnubben. Han ja. har blivit drogan, de, har ju, de har ju tydligen gripit någon liga här nu. Mm. Som är misstänkt för det här. Ja. Och tjejen verkar vara typ 18, bast. Ja, han var ledare för ligan. Ja. Eller hon var bara... Nej, men, ja, men, ja, hon var, hon, jag känner i alla fall att hon var 18-bass så tänkte jag såhär, vad är det för åldersgräns på ett Vad är det som var det? <laughs> det är det kan du <laughs> mm. <laughs> ju ja, men jag tänkte såhär det, ja. det, det jag tänkte när jag läste det var Är det 18 på ett tag? <laughs> ja. Det gör mig till en ganska dålig människa, kände jag Du <laughs> har <laughs> plöjt igenom ja. jag, jag har en annan grej, jag har jag vet inte, jag tror det är hennes advokat Anders Elisson jag vet inte, el vet el, uttalar man det Har de redan gripit Häktat dem eller? Jag tror det, det verkar vara någon grej igång här ja. Så han uttalar sig Aha. Jag tycker vara som advokat så, ja, Han säger så här bland annat Hon mår kast över det som har hänt Säger advokat Anders Elison Eller fan den uttalar Jag känner att kast, det fanns inget ord En advokat annär, det var jag som jag tycker att det känns jämstansk advokat använder det. Mm. Nej, hon är ut Vad Det är det som händer? <laughs> <laughs> mm. <laughs> Nej, no, Jag känner man vill inte ha han som advokat. Nej, du. Mår du Kass? Ja, ja. <laughs> mm. Men, Håller ni med? Eller? Jo, jo, ja. Så, det låter inte helt seriöst. Nej, jag bara reagerar dig på att <laughs> Men äh, har de hittat alla prylar? Alltså, ja. Eller har de sålt allting redan? Alltså hur... Jag Vet faktiskt inte. Jag är inte jätte up to date. Nej, det är jag heller Det roligaste av allt i hela det här Om man ska vara lite grov i munnen så är det att han ville ju bara få knuller och det är... <laughs> jo precis. <Ja>. Och, <laughs> det så jag är hela grejen ser det, är, det, är, det som är så skönt med artikeln också. hela den här artikeln för att alla som läser den fattar ju det att han, han tog med han tog inte hon följer hur ska jag uttrycka det? Han frågar inte om hon skulle med hem för att kolla på film. Nej, det var det jag menat Han presenterade, eller la fram det så oskyldigt Ja, Vi <laughs> ju precis. Vi skulle vara hem och titta på film Efter nattklubben Det, det hade varit kul Om de hade satt, gjort precis tvärtom Bara skrivit ut rubrikerna Att han ville ju bara ligga <laughs> Ja, Aftonbladet hade ju gjort det <laughs> <laughs> Nej men för det är liksom när han tänkte där Då var det ju mer så här att fan, dagen efter när han gick hem när de tog sällskap hem så tänkte han så här imorgon kommer han ju liksom så high fivea sina polare <laughs> Bruden han liksom skårade med men istället så vaknade han upp och de har snutt allting liksom. det är lite så det är en sån grej med garvåt när så tio år längre fram vi kom. <laughs> <laughs> kan man göra det inte han kan gå han hans fot. Han <skratt> det ligger liksom. Det är där, Mange, så det någonstans kan inte... Jag hade vad... garvat redan nu. Jag hade garvat lite någon. va du hade sånt fint gott syfte med det där och så. <skratt> gott syfte. <skratt> det det var ligga eller var Ma skulle le. Li... Manges skulle ja Manges skulle klulla att sen ge henne ett falskt telefonnummer. Tycker du det? Nej, jag vet inte. Det är ju det, det. Det är dels i hela situationen. Det pinsamma är inte att, att han blev drogad. För vad fan ska man gör? när man? Så somnar alltså, det är ju inte det pinsamma. Det pinsamma är att han inte fick till den när han hade helt andra planer. Jag, jag tycker det är lite kul att hon. Alltså så här. För att de här jävla, Jag vet inte vad han blev drogad med nu. Man tänker så här: råhypnol. Alltså det, det, det är aldrig så att någon har sagt till att ta dig lugnt i kväll så du inte blir drogad, Markus. Det har inte direkt min mamma sagt. Men. Det är ju större risk att någon, någon, någon, någons föräldrar till en 18-årig tjej har sagt att ah, men, ha koll på vad du dricker ja. det är liksom, De har börjat använda... Äh, det, ah, det känns som att de har vänt på det här på något sätt Men han framstår ju inte som så jävla bright, det är ju det som är... Det, ja. Det är rätt, ja, det blir ju rätt underhållande på grund av det Ja, ja, men det, är det, att, att, alltså det kan ju hända vem som helst. Man, ja, det har ju hänt. Axel, det är bara han som har ju gått, gått frågan, ut med det. Frågan är... Ja, precis. Alltså, man känner lite det, det här är inte så konstigt att ha hänt Tim. Ja, det är precis. Tim. Uh, tror, tror ni han har läst Matte B då? Det är där det ligger. <laughs> Uh, tveksam. Det är det han inte har gjort, annars han har så räknat han ut här. Ett game att ha. Han har avslöjat så jävla mycket. Jag snackade lite med Nicko om det för några dagar sedan, när, ja. det, när det precis hade hänt. Så, han har avslöjat så mycket på den här Afton, eller sydsvenskan. Ja. Dels har det sett så ser uppgiven och dum ut. Och sen att han går på ett tag överhuvudtaget. Det är en viss karaktär till hans människa, eller hans personlighet som... Bara det hela ännu mer kul. Mm. Ja, när man slutar tycka synd om honom. Ja, men det är ju det. Ja. Det var ett tag. Då bara man till. Jag tycker det är kul också när du börjar kolla på de här grejerna. För att som sagt, vad, han går på ett Det är på ett det händer. Det händer liksom inte på KB. Eller det händer inte på Inkonst. Eller Retor eller Babel. Eller vad fan som helst. Utan det händer på ett Och han bor också i Västra Hamnen. Det, är typ, det säger ändå någon... Ja. Det är också det är är. Om, det, om det händer på de andra ställena så är det för coola människor där för att de ska gå ut med det. Ja, ja. Jo, precis. Det ja. kan också vara sant. Jag tror inte det. Ja, du har nu en jävla, jävla stort risk att det händer i sig på ett tag. Även ja, vid äh, en tillfällighet så är det jävligt roligt tycker jag ändå. Men frågan är de andra gångerna. När det, det har ju hänt flera gånger. Har det, alla har ju säkert inte hänt på ett tag. Men. Har det hänt, är det liksom de andra i stället, ja, eller, breeze, eller eller Crown har det hänt på. Det måste ha hänt på Crown. Det är fan varnas mat på Crown. Det hade ju liksom inte varit lika roligt och det var en kille på The Base, till exempel. För då känner man lite att det har varit en cool kille. Ja, <laughs> det är det som jag... Ja men det är det som jag... Hela komiken... Ja, då har, de, då har med... Om, om. Nej, nej, ni ska ju inte säga så Men grejen att det hade Det hade varit idiotiskt att gå till The Base också Alla som går, Det är ingen som har pengar som går på The Base Nej, men <laughs> Det är för fattiga hit du hämta om du kan 70-tals möbel, det är liksom Second hand möbler <laughs> Ja, precis Second, second hand på slilet är det dyraste hela lägenheten Ingen tv eller någonting nej. <coughs> <På> <coughs> Internet kan du sno, det är det en bär snuratan, utan internet kan du Ja. Uh. Yeah. Nej, men det är ju för hemskt. jag ska inte döma honom, men det är ganska roligt ändå att, att, att man dömer honom. Ja. <laughs> ja, men vadå, Det är jag vet inte. Det är lite svårt att förklara, men jag garva är första gången jag. Yeah. Ja. Jag läste montant. det. Och likadant, det, min, min mor ringde mig och sa bara, jag så vad som hade hänt, Eller jag hörde på nyheterna om det här. Och det första jag var var ås garva. Någon sa det bara, ja det var ju rätt kul, jag bara va? Nej, ja det var ganska stort, jag tror inte Nej, ja, då var Det var någon dag Hade de tagit på nyheterna Liksom på tv och radio till och med Oj Men detta Visst? hade hänt för ganska länge sedan Ja. Det här hade ju hänt för ganska... Ja det var i januari tror jag ja, för att, Men det känns som det var ju typ nu i veckan som jag Ja jag det står ju i Sydsvenskan I, i, i måndags tisdags eller sånt var det bara för att det var en sån jävla genomarbetad artikel som de var tvungna att liksom uh, lägga så här? Vi, vi, vi håller den, vi håller den, uh, den Det lite fake där. jag sa fan var det sydnytt tror jag uh. när de hade inte bjudit honom och det känns det som att han har nu inte själv alltså det är inte hans eget val att gå ut offentligt uh, för det känns lite som att han står och försvarar någonting han egentligen inte ville från början. vilket kan förklara att, att det kommer ut först nu, och inte när det hände Ja nej jag tror de har med bevis och så ja, de roligt, vill inte läcka roligt. ut allt på en gång fall i alla fall. Och så hela försäkringen så här är bara det är ju också att uh, han var ja nej jag får nog lite problem därför att jag släppte ju in henne. <laughs> oh. <laughs> han har ju ingenting så <laughs> ah, blir Åh vad du det Ja jag vet det är ju skitrutigt kan sig okay. Men vad fan, det måste ändå komma runt på något sätt ju. För jag menar vad fan. Han är, om hon nu har haft sex eller fem stycken medhjälpare. Ja, yeah. de har inte släppt in. Nej, och jag menar vad fan. Då är det så här då, så om jag till exempel skulle följa efter dig, Magnus, du skulle släppa in mig och sen så börjar jag sno dina saker. Och uh. springa liksom. Då är det okej, okay, eller vad då? Ja, ja, det är klart. Så du bara, jag bara följer med dig in och du vill ha kommer in så tar jag din dator och så springer jag. Alltså, det är ju ett lagbrott, men det är ju försäkringen och det är Ja, men det är det där. Om man inte har låsta dörrarna så till exempel Då får man inte heller ut försäkring Även om det är ett så att skit på att gå ut offentligt Alltså det, det, det kan ju inte missgynna Honom i det Att ja. göra antagligen Så det är väl Då det... om det bara att ringa Ja precis, ja. komma med soptunan ja, det var så? <laughs> vad, vad hände med hans tv-program fastän? Alltså inte plus. plus? Nej inte plus Han hade ju det rakt på Ja det går vi fortfarande det gör det Aldrig sett det. ja aldrig det. det är riktigt dåligt faktiskt. Vad handlar det om? Vad är skillnaden? Han intervjuar folk. Precis, han intervjuar folk. Men det, han har ju fortfarande stil liksom. De äh. som är där verkar ju livrädda. Vad är det för typ av intervjuer? Är det... Alltså han hade... Ja, den, intervju, den jag såg så var, var det Maria Wetterstrand. Äh. Miljöpartiets språkröra. Men äh. det var med... Det var ganska så här avslappnat. Du vet, de snackade efter, så det... efter valet och så här. Det var inget... Det är inte alls i ifrågasättande. Nej, precis. Men han, det, han, det känns ju som man, eller så är det bara för att man är så van att han har ju bara, det känns ju som att han, han har gjort hela sitt liv. Ja. Så att det kändes här fel, eller någonting. För att han, han ställer ju så sjukt mycket frågor hela tiden. Hon fick ju knappt svara. Ehm, för att annars, ute på sådana här skavlan intervjuer, så ställer han ju typ en fråga, och sen så ska ju de utveckla i fem minuter. Ja. Men han liksom ställer ju fem frågor på en minut ungefär. Så att, nej, det kändes lite sådär faktiskt Ja Jag tänkte vi skulle snacka lite Det är ju The Big Happening i Malmö ikväll Det är ju inte Håkan Hellström som kommer men... Podcastpremiär Heter det podcast yeah. eller podcast? Vad säger man? Vet, fan, det, det känns lite mer podcast lite mer international. Ja. Jag tycker podcast. Ja, fan vad som är rätt faktiskt. Men det Pod är väl brittiskt versus amerikanskt uttal. Jag gillar nog den brittiska varianten bättre. Podcast. Podcast. Nej, podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. podcast Är det den brittiska varianten? Yeah. Cast. Podcast. Ja. Pod <laughs> <laughs> det är den, den Texas-varianten. Ja. <laughs> Podcast. Men eh, podcast eller pod... Jag vill ha alternativen, Magnus. Podcast eller podcast. <laughs> podcast. <laughs> podcast. Ja, vi... podcast. Ska vi köra på det, eller? Podcast låter nog bättre, jag tror det. Okej, okay, nu kör vi podcast. Ja. Man utgår nu lite från hur eh, cast eller cast uttalas. Det är det exakt man gör, Krikan, exakt det. Nej, men det får olika betydelse, hur uttalar du det. Ja, får man? Nej. Eller? Ja, eller cast? Det är väl... Nej, men cast, kan, kan inte det vara... Jag tänkte, trasigt. Gips. <laughs> Va, vad sa du? Jag är helt ute och cyklar. Vad sa du, han Det kan inte vara gips. Gips? Ja. Om du har benet Ja, ah, cast, ja. Ah. Kan inte det? Jo, det är Det, är möjligt. det är inte samma som en uppsättning skådespelare i en film. Nej, men... men det, kanske det, är, det kanske är gipset som de syftar på. Det kanske är podgips, Men Tittorna <titter> säger ju om, om antal eller skådespelare eh, ensamblen. De säger ju cast till det. Ah, ja, det är sant. Casting, medan amerikanerna säger cast och casting. Men är det, är det äh, ett slang då för casting? Va? För casting. Men cast är ju... Är ju är cast ju... slang för casting. Alltså en förkortning typ. Nej men då casting ja. är ju att när man... Då har man ju en casting. Det, eller casting. Då det är det då man lever skådespelare. <laughs> ja. Det är ju verbet och susan till. Ja, precis. Men vad är då Cast. Men det är ju det är ju de är substantivt, alltså rolllistan. Ja, rolllistan är ja. bra men medan casting är man har en uppsättning gips i det är film. då man har audition typ. <laughs> precis mm. när man tar fram hamn rolllistan. Nej, jag har ja, det, det, det, det absolut ingen jag, aning. Här. Jag förde vi skulle prata om det var inte. Nej, jag tänkte det, jag tänkte. Det, jag tänkte ledas, ledas, valen var det. Ja precis, jag tänkte leda dig in på The big happening i, i, i Sverige just nu. Uh, Melodifestivalen Har är det någon som har sett Någonting från yes. Melodifestivalen Nej jag har inte sett någonting tidigare Men jag såg däremot att han uh, Nicky Boy i, Från Backyard Baby skulle ställa upp Ja det så också Smörig Ballad tydligen uh -huh. <laughs> uh, uh, Han har ställt upp eller Nej han ska, ska ställa upp i kväll I, uh, sist, Det är sista deltävlingen ikväll har jag förstått Det är fyra deltävlingar är det, sista okay. det är sista ja. kväll Det är här i Malmö idag Det är fyra deltävlingar Och sen är det en uh, extra runda tydligen som, Och sen så är det en final uh, ja. jag, vet, jag vet faktiskt inte vilka som har gått vidare Men de som ställer upp ikväll Så ser jag att Melody Club ställer upp Ja just det och Är de från Skåne? Nej ja. från Växjö tror jag ja fan farma de kändes känns väkts Ja, vi gjorde Emma Björda festivalen känns och Lasse Stefan ställer upp ja ju och sen så ställer du räcker jag ja jo och Love Generation hur bra Karlsson ni på dem ingen alls jag hörde en intervju med dem idag eller inte med dem men det det är sånt här projekt som, vad heter han? Han, Lady Gaga-killen. Uh, Red One. Är den en kille eller? Nej. Alexander Bard. Nej, Alexander Bard. Uh, han som skriver låtar till Lady Gaga. Red One från Carlsham Ja, just det. Uh, uh. Mångmiljonär nu antagligen. Det är han och typ några andra som har satt ihop det här bandet som heter Love Generation. Mm. Och uh, aj, det var så jävla risigt. Det är alltså fyra tjejer som är ja... Uh, Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga Men uh, Ni borde lyssna, jag vet inte vad det var Jag tror jag läste den intervjuen Men det är riktiga tjejtjejer alltså Och okay. jag vet inte om de uh, det, Ja, Jag vet inte, Melodifestivalen Måste det vara live eller spela de playback? Nej, de måste väl köra live De måste Okej, okay, då kan de i alla fall Då måste de i alla fall kunna sjunga För att det kändes som att okay, vi plockar ihop Fyra liksom Snygga tjejer och sen så får någon annan sjunga Det var så det intryck man fick De var, så här lite, de var inte de brightaste människorna kanske Nej. På denna jorden Men eh, det skulle bli kul att se Det är tråkigt för dem Faktiskt eh, Jag vet vad jag noterade nu Att, att eh, han Kristoffer Från Melody Club Ser fan Nej. ut som Svenne Hedlund Med sitt jävla hår Jag har hört någon Janssen Hedlund Ja, ah, för... ah, men hans... Ja, ah, nej. Jag vet inte. Så är inte de likadana ut allihopa i den gruppen? Jo, ungefär. Ja. Svart hår. Uh, det roligaste av allt är det är bara en slump. Men de kom till rätt då. Alla är nu... Oh, så <laughs> var <klickade och> <laughs> Inte nu igen, va? <laughs> det har hänt förr, liksom. När alla blonderade. <laughs> beach ja, det är faktiskt någon som kör utan blod. Nu Är det? Ja, okay. uh. ja, här ser man ju. Det är någon som har någon pophistoria på huvudet. En blond. Ja. En styck blond. Nu vet jag inte om det är den senaste bilden jag har uppe här, men... Jag är inne på SVTs hemsida här med... Med. Alltså, jag tror att Melodifestivalen är ganska mycket super också. Det blir nog jävligt mycket fylla efteråt. Sorry. Jag hörde förra veckan, jag vet inte var det var någonstans Den förra tävlingen Men ja. så läste jag också någonstans Att Magnus Huggla hade fastnat i en hiss Och blivit skidsur mitt i natten Han var, han var inte svinpacken Men han var väl alkoholpåverkad Sur i alla fall, sur i alla fall ja. Ja. Men är det någon som tänker titta på Melodifestivalen då? Nej. nej nej. Fast van det tonas ner Det tar för mycket plats Ja det här blir så utdraget Jag vet inte är. det om att de har fyra deltävlingar sen semifinalen och final? Men de antagligen ja. har de väl, de måste ju ha tittare. Jag har ju De har ju prövet mycket tittare. Så att det... De har det ja. Alltså. Ja. Det blir ju svårt som fan att lägga ner det tror jag. Men de har ju också. Ja, men de kan ju göra ja. vad fan de vill med den festivalen, men de kommer ändå ha sina tittare. Känns det. Jo, det kommer ju alltid finnas. Det kommer ju säkert att göra, men. Det har blivit större och större. Ja. Nej, innan var det bara en tävling. Där, ja. Ja, Precis. jo. Ingen, inga deltävlingar, eller? På den gamla gick... goda tiden. Precis, när jag var Att ja. Man bara visar vad man gillar. Ja. Då tävlar man inte, man bara visar vad man gillar. <laughs> ja. <laughs> ja, det var Men nej, vad fan Det är ju inte... Det är ju inte kul. Nej. Jag kommer inte ihåg senast jag såg Melodiförsvaren och... Det, jag tycker det är rätt imponerande att man kan köra samma koncept så jävla länge också, utan att folk tröttnar. Uh. Nu helst, nu fattar jag, nu blir det sex. Det blir sex program. Fyra deltävlingar, en extra tävling och en final. Uh. Och det håller liksom. Nej, det... det är dumt att de har så dumt upplägg, för det är väl lite så att de fördelar ju in. Alltså de som på förhand är favoriter, de delar in så att de kommer i ett gynnsamt startfält, eller så? Jag vet inte, om de har, de har nog ändå fördelat ganska väl de som är etablerade artister mot de som är oetablerade jo, men Jo, de... Det är alltid två tre stycken som är etablerade Jag vet förr i det varit så att de eh, alltså de var så uppdelade så att på sätt och vis styrde de ändå, tack vare uppdelningen så styrde de ändå vem som hamnade i final för de var så säkra på vem som skulle vinna varje del ja. för de formar innehållet i finalen själv förlorat att fram de här startvetten och nu kunde ju sådana här dyrgripar vad nu det är men det är svårt. Alltså du menar Lottat fram start alltså när de ska uppträda för att ja, nu är det en vi det är ju jury som utser vilka som är ja tillräckliga vad säger man potentiella deltagare eller ja, men typ att monster alltså jag vet inte vilka som är monsternam då men om, om det är något men det är ja. de som förhand vem fan har vunnit Karola kan jag tänka mig skulle vara skitpopulär om hon var med. Eller vi tar någon annan. Nej men ja, kör Är vad då skitpopulär. Det är bara ett exempel. Då skulle man liksom skulle han ju lottas med ett startfält som var svårt istället istället har de ju placerat dem gynnsamt så att de garanterat går vidare för att det ska bli hög kvalitet på finalen. Du, du menar att det är lite så här korrupt Ja, men det är ju lite det. Det tror jag också faktiskt. för att han, ja. Vad heter han, han chefen? Den fela skiten. Kör skiten med hög högklass. Man får ju definiera vad hög klass är. Ja, jo. jo, men det blir, då blir det ju att. Du menar att. Eller skulle man ha alla de stora namnen i en och samma deltävling då? Nej, bara ha en tävling med alla bra. Alltså ha tio bidrag och inte. Jag vet inte hur många det är nu. Men. Som... Kör bara en tävling eh, Och välja ut de bästa direkt Istället för att placera ut dem Och eh, fylla resten med skit För de, de tio bästa kommer ändå komma i finalen ja köra finalen direkt då Men är det inte så här att eh, Vissa får väl så här frikort också De behöver inte ens de, så här, Vissa blir tillfrågade Vill du vara med i Melovifestivalen Och sen så kan de typ skaffa en låt ja. Är det så? Ja, ja, vissa får så här ja, Frikort eller vad ja, man ska äh, säga Jag tror inte på dig men äh, Då, ja, jag tog det. Så. För jag vet... Det ja, äh, att... är typ en grej är iväg. Ja. Uh, om vi, uh, är vi klara med medurifeståren? Ja, ja jag vi lämnar det. Vi kommer ändå att titta på det. Och vi tycker det är skithåkigt. Så att... Nej, jag vill inte prata om det. Nej, usch. Ja, ja, jag har egentligen inte vill säga egentligen, mer än att det var kul att typ upp Mikael Persbrandt nedbantade kropp. Ja, <laughs> just det. Ja. <laughs> ja, men nedbantade kropp. Ja, har ni inte sett bilderna? Så är det är Hella, hela han är ju borta. Nej, men... Vad finns de bilderna på Havtombladet, eller? Eh, ja, fast man måste ju vara plusmedlem. Det är inte jag. Oh. Men... Det där, där är en liten... Eh... En liten teaser. Ja, vänta. Ja, det gjorde jag en liten teaser. Jag måste var en jävla sansik på... <laughs> en färsbransk. Tänar in på var Carl Hamilton. Jag trodde först var den här... Eh... Gör inte han om Hollywood-rulle? Jo, Hobbit. Jag ska inte ta med där. Jag jag vi med en, ja. be om ni har... Nej. Ja, jag tror det var den han tränade till, men det är, han kan slå två in insmällare. Ja. Eh, det är så helt sjukt att han ska vara med i The Hobbit. Ja, faktiskt.